а живий світ перетворився б у мертвий пісок. Отже, і я думалася мені також ніби плекач насінини, духовного плоду чи яйця, і тепло для його проросту не може давати смерть, тільки сила животворяща. Відтак і моє пересопницьке Євангеліє мальоване і переписане мною, подібне до однієї з насіння у торочці трави життя, подібне до зерняти у яблуці світу, а я сам – тільки інструмент його творення. Не творець. Творить його той, котрий діє у законі вічності. Тому не переконає мене жоден Микита, що творив я плід свого життя не із спонуки» не із волі Всевишнього, а зі спонуки та волі нечистого. Бо не може бути нечистого у чистому замірі і святому акті творення. Відтак, не Бог і не творець хоче згладити і знищити цей світ, у який він уклав стільки своєї любові, а таки нечистий, котрому не потрібні ані світ, ні високі помисли, ані краса, ні таїна вічності. Із такими думками дійшов я до озера і завмер, задивившись на заводь. Величезне око лежало наполовину оточене берегом острова, а наполовину – ріденькими, витнутими із купин деревцями, що були ніби вії того ока. Тоскняво дивилося в голуби розлив неба, і в ньому не грало і не сміялося сонце, як грає і сміється у чистій воді. Не було на озері чи заводі, хвильок та жмурів, нерябіло воно, а ніби застигло у вічній похмурій мертвості, виточуючи від себе нуднуватий тлінний запах, несильний дух падлини. І дивлячись на те око, я відчув, як поступово починають умирати в мені щойно пізнані радості та торжество. І тепла згадка про щасливі дні мої, і щира та яскрава душевна наповненість. що мертвію, темнію, сутенію, коцюбну, дуплію. Порожнє моє нутро запливає густішим та густішим димом. Зирну на траву під ногами. Рідка, напівзів'яла, з покорченими і зісохлими кінчиками. Листя на деревах так само не тужавіло, виблискуючи глянцем, а німо повпускалося ще не зів'яле, але й не соковите. Я пішов уздовж берега, опустивши голову, продивлявся смужку між землею та водою. Чого так замислився, брате Михайле? почув несподіваний голос і аж стрепенувся. Під деревом стояв обіпершийся об стовбура Симеон. Обличчя мав видовжене, ходе навіть виснажене, а очі світилися розумом. Затвердив собі це помічення. Очі в Симеона розумні. «Думаю про те, що сказав мені святий Микита», – мовив я. Та й великої сили проповідь проголосив. «Вої істину», – сказав Семеон, – «через це й прийшов подивитися на оку прірви. Через те, зізнався я, – «незбагненну силу воно виточує. Що в ньому таке?» «Згодений з тобою», – мовив Семеон. – «часом думаю, що Бог поклав його тут як символ життя за много, і я й сам сюди приходжу, щоб помислити». Символ життя земного, подумав я. Темна людина так не скаже. Темна людина не усамітнюватиметься, щоб помислити. «Що ж ти при тому відчуваєш?» – спитав. «Мабуть, те, що й ти зараз», – сказав Симеон. «Про зріння мертвого світу». «Чи довго живеш тут, брате Симеона?» – спитав, якомога байдужіше. Про це вже запитував Созонд, давно відповів Симеон, а до того, ким був, спитав. Грішною і недостойною людиною, що колотиться у світі і вбиває собі душу, мовив смутно Симеон.